Vemo drož, njerno stojmo, plujmo sve to Ja sam vrata Ako pođe kroz zame Spašće se I učiće i zićiće I pašuće naći Lopov ne dolazi za drugo Nego da ukrade I zapoljeju propasti A ja dođu Da život imaju И да га имају у изобилју. Я сам пастир добри, пастир добри, живот свој полаже за овце. А најамник, који није пастир, којме овце нису своје, види вука dolazi i и оставља овце и jego razgrabio ovce i raspudi a najamnik bež jer je najamnik i ne mari za ovce ja sam pastir dobri poznajem svoje i moje mene poznaju i ko što da poznaje mene i ja oca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 krs Evo u ovo u trenutku u ovo veče kada nas je blagodat Božija koja se izliva sa svetog ostroga večeras i pada kroz pukotine naših okamenjenih srca. Blagodat Božija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 робства душа робства греху I eto, pominjući se tog duhovnog diva, i mi svi dovoljno znamo o njemu da bi ma šta novo mogli reći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 selila u njega. I on je to, počeo otvoriti čudesa. Zaista, nemamo svedočanstvo kakve su bile njegove borbe. Ali imamo na ne hiljade, hiljade svedočanstava podvižnika sličnih njemu, I na osnovu njih zaista možemo stvoriti sliku kakve je mladi Vasilije prošao. I kakvu je radost u toj borbi nalazio. Pa tako, svećamo se i priče arhimandrijita Haralampija,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 Stavi sve svoje grehje ispred sebe, makaroni bili veliki kao planina. I iznad njih gledaj u Hrista. I sveče tvoji gresi nestati. I tako ne junacuć, ne junaceći se, već smireno prizivajući, a istinsko pokajanje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 pijući vodu sa čistih izvora, a mi popudzečeva sklanjamo se pod kamen. Taj kamen i ta stena jeste upravo Hristos. Pod njega se sklanjajući zaštitićemo se od svih nevolja koje na nas napadaju. I tako, blago da ću Božjom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 Gospod dopusti. I ne uzdajmo se u sebe, već stalno prizivajmo gospoda i svetitelje Božje, kojih slava Bogu imamo, evo, večeras, sutra, svetog Vasilija, čudotvorca, koji je mnoglje spasao, kako smo rekli, kroz istoriju našeg naroda i koje će spasavati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 Amin. Hristos vas Hriste.